Найкращий із тих, хто тут тренується. До того ж, по всьому видно скромна, спокійна та порядна людина. Сергій зняв трикотажну спортивну шапочку і пошкріп потилицю. А конкретніше, ви не могли б мені розповісти, що я маю робити? Займатися з нею не менше як тричі на тиждень. Програма на ваш розсуд і смак. Усе, що ви вважаєте за потрібне для самозахисту на всі випадки життя, плюс загальна фізична підготовка. От і все. І не тушуйтеся. Ви ж не берете на себе зобов'язання зробити з неї чемпіонку світу. Тільки навчити чомусь корисному. А це вам безперечно вдасться. То як? Сергій не знав, що й відповісти. Бути ірошкою для вгодованої дівахи, яка не знає, куди себе подіти з нудьги. Але гроші, вирішення купи фінансових проблем, врешті-решт, відмовитися ніколи не пізно. Отож, три рази на тиждень, повторив Сергій, подумки прикидаючи розмір заробітку, що падав йому зараз просто з неба. Я казав не менше трьох. Хочте, можете щодня займатися. П'ять доларів за тренування. Більше займаєтеся, більше заробляєте. А дама потягне кожного дня, засумнівався Сергій, потягне. Не хвилюйтеся за неї. Господар був високої думки про здібності своєї дружини. То як? Що ви вирішуєте? Можна спробувати, зважився Сергій. Коли починати? Хоч завтра. Новий знайомий виняв з внутрішньої кишені пальта якусь картку і простягнув Сергієві. Ось візитівка. Там адреса і телефони. Мою подругу звати Юлію. І ще одне. Він зробив паузу. Не афішуйте ніде цієї домовленості, хоч, власне, особливої таємниці тут немає. А по-друге, не намагайтеся встановити зі своєю ученицею якихось відносин, окрім робочих. Ви розумієте, про що я. Позбудетеся щонайменше заробітку. Машина загальмувала біля бульвару космонавтів. Не знаючи, що йому зараз більше належить радіти чи дивуватися, Сергій потис руку своєму новому знайомому вийшов з машини і розчинився у темряві містечка. Автобус повернув з широкої вулиці і зупинився. Більшість пасажирів вийшла, і двері зачинилися. Тепер за вікном пропливали тільки одноповерхові будинки. Це була стара околиця міста. Інші околиці являли собою новобудови. Високі глухі охорожі, однакові ворота Пофарбовані, як правило, в синій або зелений колір, вікна з віконницями, що зачинялися на ніч колодками. На деяких воротах траплявся напис Обережно злий собака. Хоча це, звісно, не означало, що за іншими воротами, де не висів цей банальний напис, злого собаки не було. Швидше, навпаки. Це був район, де вулиці рано порожніли, а пізні прогулянки часто приховували небезпеку. Сергій рідко потрапляв сюди і відверто не розумів, навіщо такий солідний мен заперся в цю глухомань. Він витяг з кишені і ще раз роздивився візитівку. Борис Олександрович Гайдукевич Директор фірми Магнолія Оптові поставки товарів Телефон 44 79 52 Факс 44 12 28 Солідний мен Сергій Уявив собі його Коханку Свою майбутню ученицю Звичайно Коханку, оскільки Гайдукевич назвав її дружиною після деякої заминки. Без сумнівів, це молода, достатньо фігурна, але дещо загодована дівиця густо нафарбована, якій набридли пікніки, басейни та аеробіка, і яка не знала, куди себе подіти від нудьги. Чого ж, хай навіть так. Він їй покаже бойові мистецтва. Щодня по дві години із Дерезної кілька кілосала, а з нього 150 доларів на місяць, якщо вже вони у нього зайві. Шкода тільки буде, якщо їй це все швидко набридне. Безперечно, вона в нього іще й закохається в кращому разі, Схоче спробувати його не тільки як тренера. Чомусь він був наперед у цьому впевнений. Ще не побачивши її, Сергій відчув до неї якусь неприязнь. «Дзуськи», – подумав він і вирішив. «Будь-що братиме в неї лише гроші. І хай кусає собі лікті» і спить зі своїм підстаркуватим котом. Напевно, вона не звикла, щоб їй відмовляли. Автобус прибув на кінцеву зупинку. Тут кінчалися будинки. Трохи далі починалася якась заросла деревами балка, і за нею вже розташувалися будинки зовсім іншого штибу дво – дво- та триповерхові. З білої цегли та отиньковані кришкою, з охайними доріжками та зеленими газонами. З великими вікнами без віконниць тут починався зовсім інший світ. У дворах кількох будинків стояли машини, звичайно, іномарки. Потрібний будинок Сергій побачив ще здалека. Він був один із найкращих. Паркан, ковані грати, між стовпчиків з білої цегли взагалі виглядав ефектно. Таблички з банальним застерігаючим написом тут не було, але, прочинивши хвіртку, Сергій побачив, що просто на нього йде здоровезний кудлатий пес «Кавказька вівчарка». Хвіртка зачинилася сама. Пес підійшов до огорожі, понюхав повітря, двічі гавкнув для годиці